123-cü məzmur Ziyarət nəğməsi Ey göylərdəki taxtında oturam Gözlərimi sənə dikmişam Ağasının əlinə baxan qul kimi Xanımının əlinə baxan kəniz tək Biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik Bizə rəhm etməsini gözlüyürük Bizə rəhm et, ya Rəbb Rəhmet. Çünki təhqirlərdən doymuşuq. Vaqeydlərin rişxəndləri, təkəbbürlərin təhqirləri bizi cana doydurdu.